يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً صديقاً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزاً عظيماً أَمَّا بعد فإن خير كلامي كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Na'ashir al-muslimin Wa al-muslimat Ayuhal mustami'un al-kiram Para pendengar radio Ibnu al Baik yang mendengarkan secara langsung Atau yang melalui streaming Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita sekalian Dan memberi perlindungan kepada kita dari berbagai hal-hal yang Memudaratkan Dari Al-wabak Wal-balak, wal-masaib Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ahad, tanggal 18 Syaban tahun 1441 Hijriyah Yang bertepatan dengan tanggal 11 April tahun 2020 Kita kembali berjumpa melalui siaran radio dari kajian rutin yang membahas kitab uddatul sabirin wa dhakhiratul syakirin karya imam Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub al-Ma'ruf ibn al-Qayyim rahimahullahu taala dan kita masih melanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Mu'allif pada bab yang ke-12. Yang masih menjelaskan tentang poin-poin yang menguatkan pembangkit keimanan di dalam diri seorang hamba. Dan pada akhir pembahasan Kita telah sampai kepada Poin yang keenam, enam Masyadu Al-Qahar Wal-Zufur Seseorang Menghadirkan pada dirinya Bahawa dengan menaklukkan syahwat Dan mengalahkan Perlawanan syaitan itu akan menumbuhkan sebuah kebahagiaan, kegembiraan bagi seorang yang merasakan hal itu. Yang kebahagiaan tersebut melebihi kebahagiaan seseorang ketika mengalahkan musuhnya dari kalangan manusia. Dia akan merasakan sebuah kenikmatan, kelezatan iman dan hal itu juga bisa diraih dengan kesabaran, sabar di dalam melakukan perlawanan terhadap syaitan, terhadap hawa nafsu, terhadap syahwat. Kemudian kita memasuki Poin yang ketujuh Dari perkara-perkara yang Menguatkan pembangkit keimanan Di dalam diri seorang hamba Kata beliau Rahimahullah ta'ala As-sabi'u mashhadul iwad Menghadirkan pada diri Al-iwad Al-Iwad iaitu ganti. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang taat kepadanya, barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang haram. Maka Allah azza wajal akan menggantikan. Dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih bahagia dan lebih kekal. Dan ini juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan zina maka Allah Azza wa Telah menyiapkan baginya. Kebahagiaan yang lebih besar, Kenikmatan yang lebih kekal. Ketika Allah Azza wa Memasukkan dia ke dalam Al-Jannah. Barang siapa yang meninggalkan Perhiasan dunia yang diharamkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menggantinya dengan Yang lebih baik Di tempat yang terbaik. Dan lebih sempurna. Telah kita sebutkan Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, Hadith Hudzaifah ibn Yaman yamani radhiyallahu ta'ala anhuma. La tashrabu fi anyat al dhahab wal-fidhdhah wa la ta'kul fi sihafihima fa innaha lahum fid-dunya wa lakum fil-akhirah. Jangan kalian minum dari bejana emas dan perak dan jangan pula kalian makan dari piring emas dan perak. Itu untuk mereka. Orang-orang kafir. Dalam kehidupan dunia dan untuk kalian. kaum mukminin dalam kehidupan akhirat. Kemudian poin yang ke delapan. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Mashhadul ma'iyyah. menghadirkan pada dirinya bahawa dia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala di mana pun dia berada maka Allah jalla wa ala bersamanya ini yang disebut al-maiyyah wahia dua dan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya itu ada dua macam Ini juga sudah pernah kita singgung Tidak ada pertemuan sebelumnya Ada yang disebut Ma'iyyatun amah dan ma'iyyatun Khasah Ada kebersamaan Allah Azza Wajal Dengan makhluknya yang bersifat umum Seluruh makhluk Ada pula yang bersifat khusus Fal'ammatu ittila'u rabb ta'ala alayhi wa qawnuhu bi'ainihi la takhfa alayhi haluhu maka yang dimaksud dengan kebersamaan secara umum bahwa Allah azza wa jal mengetahui apa saja yang dilakukan oleh seluruh hambanya. dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak satu pun yang tersamarkan baginya Allah Jalla wa'ala Mendengarkan apapun yang mereka ucapkan Melihat apapun yang mereka lakukan Dan mengetahui apapun yang menjadi perbuatan mereka Dan itulah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla Dalam firmannya Jalla Wa huwa ma'akum Aina makuntum Allah Jalla wa'ala Bersama kalian, dimanapun kalian berada. Siapapun dia. Walaupun dia berupaya untuk bersembunyi. Di benteng-benteng yang kokoh. Di kegelapan malam yang gelap gulita. maka Allah Jalla wa'ala pasti mengetahui apa yang dia lakukan. Naya kunu minna jua thalathatin illa huwa rabi'uhum. Walau khamisah illa huwa sari sem, adna min dzalik, walau akthar illa huwa maghum ain makanu. Tidaklah tiga orang yang berbisik melainkan Allah Jalaluwala yang keempat. Tidaklah lima yang berbisik melainkan Allah Jalaluwala yang keenam. Tidaklah berkurang atau lebih dari jumlah tersebut melainkan Allah Taala bersama mereka. Di manapun mereka berada, yaitu dengan pengawasannya, dengan ilmunya, dan hati-hati dari pemahaman wujud yang mengatakan bahwa kebersamaan Allah dengan makhluk iaitu zatnya, bahwa Allah bersama manusia zatnya. melekat dengan makhluk sehingga muncul pemahaman bahawa Allah Azza wa di mana-mana seperti pula yang dipahami oleh Ibn Arabi Al-Mulhid yang dia mengatakan dalam salah satu baca'irnya wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna Tidaklah anjing dan babi itu melainkan sesembahan kita ilah. Karena keyakinan bahwa di mana ada makhluk di situ Allah. Ini pemahaman batil. Allah Azza wa Jalla di atas langit. Allah Jalla wa istawa 'ala al-'arsy. Maha tinggi Allah Tabarak wa Ta'ala. Di atas arshnya. Namun, Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui. Apa saja yang dilakukan oleh makhluknya. Tidak ada satukun yang tersamarkan bagi Allah. Ini, al maiyatul Ammah. Kebersamaan, Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya yang bersifat umum. Yang kedua, al maiyatul Khasah. Kebersamaan Allah Jalla wa'ala dengan hamba yang bersifat khusus. Yani kebersamaan dengan hamba-hamba yang khusus. Seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala Innallaha ma'asabirin Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Jadi khusus untuk orang-orang yang bersabar. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, Inna ma Allah ma'al Ladinat Taqwa, wal Ladinahum Muhsinun dalam surah Nahl. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa dan yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa Inna Allaha Lamal al Muhsinin. Sesungguhnya Allah Azza wajalla bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kebersamaan ini yang bersifat khusus menunjukkan bahwa ketika Allah Azza wajalla bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar, yang bertakwa, yang senantiasa berbuat kebaikan, beramal saleh Yang menunjukkan inayatullah. Perhatian Allah. Kepada hambanya. Taufiq dari Allah Azza wa Jal. Bimbingan dari Allah. Tabaraka wa ta'ala. Kepada mereka. Disebabkan. karena Allah. Tabaraka ta'ala. Ridha. Dan cinta kepada mereka. Fahadihi. Al-ma'iyyatul khasah. Khairun lahu. Wa anfa'. Fi duniaهو اخرته من قضاء وطريه ونيل شهوته على التمام من اول العمر الى اخره كتا ابن القيم رحمه الله تعالى المعيّة الخاصة ini kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya yang khusus ini ini jauh lebih baik bagi hamba itu dan lebih bermanfaat dalam kehidupan dunia hamba tersebut dan kehidupan akhiratnya. Dari apa? Dari seluruh apa yang dia rasakan. Ketika dia melampiaskan syahwatnya. Ketika dia telah. Kadaul haja, kadaul syahwa. Ketika dia telah menunaikan, melampiaskan syahwatnya. Dengan sempurna dari awal usia dia sampai akhir usia. Kebersamaan Allah yang bersifat khusus itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih baik bagi hamba tersebut dari seluruh apa yang dia rasakan dalam kehidupan dunia ini ketika dia melampiaskan syahwatnya. Fakifah yu'athiru 'alayha ladhza minaqsa minakda fi mudda yasira min al lalu kalau apa yang telah dirasakan dari berbagai macam kenikmatan dalam melampiaskan syahwat mulai dari awal hidupnya sampai akhir Allah bersama dengan hamba tersebut itu jauh lebih baik jauh lebih nikmat jauh lebih kekal lebih bermanfaat bagi hamba tersebut lalu Bagaimana bisa dibandingkan dengan keledhatan yang sesaat Yang penuh dengan kekurangan Yang dikotori dengan perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan Dia melakukan perbuatan zina hanya sekedar untuk mendapatkan sebuah kenikmatan Yang hanya berapa detik saja Sesaat setelah itu hilang kenikmatan itu Dan hilang pula kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Karena Allah Jalla wa tidak akan bersama dengan orang-orang yang fajir, para pelaku maksiat. Kebersamaan yang bersifat khusus. Maka kata beliau bahwa kenikmatan sesaat yang dirasakan oleh pelaku maksiat itu hanya seperti mimpi yang dirasakan oleh orang yang tidur. Dalam tidur dia merasakan sebuah kenikmatan. Tidur. Setelah itu ketika dia bangun hilang. Itulah kenikmatan dunia. Atau seperti naungan. Untuk berteduh yang akan hilang. Dia berteduh dari cuaca yang panas. Ketika matahari semakin meninggi maka semakin hilang. Tempat untuk berteduh. Maka seperti itulah pelampiasan syahwat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya maka seorang yang berakal dia akan lebih mementingkan sebuah kenikmatan yang lebih besar yang manfaatnya lebih besar kehidupan dunia dan akhirat daripada sebuah syahwat yang akan sirna dalam waktu yang singkat sekali. Kemudian poin yang ke-9. Poin yang ke-9. Kata beliau rahimahullah, masyhadu al-mughafasah wal muajalah. Dia menghadirkan pada dirinya al-mughafasah Wal Yang dimaksud dengan kedua istilah ini bahawa Seorang hamba selalu khawatir Bahawa kematian itu akan mendatanginya Secara tiba-tiba Ajal itu akan datang kepadanya Dalam keadaan dia tidak Sadar dalam keadaan dia tidak memiliki persiapan karena tidak seorang pun dari hamba-hamba ini mengetahui kapan dia akan mati apabila ajal itu telah ditetapkan oleh Allah SWT maka tidak akan ada yang mampu untuk memajukan atau mengakhirkan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ Apabila ajal telah datang kepada mereka. Maka mereka tidak akan mampu memajukan atau mengakhirkan. Ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebelum diciptakannya langit dan bumi ini 50 ribu tahun. Si fulan matinya tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memajukan satu atau mengakhirkan satu detik, hamba tidak ada yang mampu melakukannya. Apabila itu sudah menjadi Allah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba dia hendaknya senantiasa mengkhawatirkan pada dirinya bahawa ajal itu datang kepadanya. Dalam keadaan dia tidak sadar bahawa ajal itu telah mendekatinya. Tidak dia merasakannya. وَهُوَ أَيَّ خَافَ أَيُّ نَاقِضَهُ أَوْ أَيُّ غَافِصَهُ الْأَجَلِ fa ya'khudhuhu Allahu az-zawajil yaitu hendaknya seorang hamba itu takut ajal itu datang kepadanya secara tiba-tiba di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya mengambil rohnya. dalam keadaan dia lalai dalam keadaan dia lalai fa yuhalu bainahu wa bainama yashtahi min ladzati ad-dunya وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهِ مِنْ لَذَّاتِ الْأَخِرَةِ Maka ajal itu ketika telah datang kepada seorang hamba akan menjadi pemisah antara dia dengan apa yang dia rasakan dari berbagai macam keledhatan dunia dan antara dia dengan apa yang akan dia rasakan dari keledhatan-keledhatan untuk kehidupan akhirat Fa yalaha min hasratin ma amrha wa ma asabaha. maka sungguh sangat menyesal apabila seorang tidak mempersiapkan hal ini kematian datang kepada yang dalam keadaan dia lalai dari Allah jalla wa ala boleh jadi dia sedang melakukan perbuatan kemaksiatan ajal menjemputnya mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala ini sangat mengerikan ya. manusia itu dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan kondisi ketika dia mati makanya seorang yang berjihad yang mati di medan tempur dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala maka dia akan menghadap Allah jelal wa Ala dengan lukanya, dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Namun dia memperlihatkan di hadapan Allah jelal wa Ala hal itu dengan penuh kebanggaan, launuhu launudan warrihu rehu al misq, warnanya warna darah. Namun baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang meninggalnya salah seorang sahabat sementara sahabat tersebut sedang menjalani ihram sedang melaksanakan ibadah haji dia sedang memakai pakaian ihram dia sedang berihram قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "مَنْ قَالُوا: "بِمَا فِي صَدْرِي" وَلَا تُخَمِّرُوا وجهه وَلَا تُطَيِّبُوهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً وَالْبَسُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ" fi bahawa mandikan dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara lalu kemudian kafani dia dengan dua lembar kain ihram yang dia kenakan jangan kalian menutup wajahnya dan jangan kalian memberi wangi-wangian kepadanya kenapa? karena dia dibangkitkan nanti pada ayamul qiyamah dalam keadaan dia bertalbiyah, Dia mengucapkan. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa dibangkitkan dalam keadaan demikian? Karena dia meninggal dalam keadaan demikian. Akhirnya manusia dibangkitkan. Dalam kondisi. Apa dia pada saat dia mati. Waliyadzubillah kalau dia sedang bersina. Waliyadzubillah kalau Kalau dia sedang. Melakukan satu perbuatan kemaksiatan. Lalu, Dia dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan demikian. Ini adalah hal yang sangat mengerikan. Seorang tidak mengetahui kapan dia mati. Maka yang wajib adalah mempersiapkan dirinya. Kemudian yang ke-10. Masyhadul bala' wal afiyah. Seorang menghadirkan pada dirinya kesadaran tentang mengapa bala itu muncul. Mengapa musibah itu datang. Demikian pula menghadirkan pada dirinya sebab adanya kesehatan yang dirasakan. Dan keselamatan yang dirasakan oleh seorang hamba dalam kehidupannya. Fainal bela'fi al-haqiqa, ليس إلا الذنوب وعواقبها. Sesungguhnya munculnya musibah itu pada hakikatnya disebabkan karena perbuatan dosa, dan itu adalah merupakan akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu. Ini yang harus disadari. Ketika engkau melakukan perbuatan maksiat, tunggu. bala itu akan muncul. Musibah itu akan terjadi. Apakah yang menimpa dirimu secara khusus atau yang menimpa manusia secara umum. Munculnya bencana, malapetaka, wabah dan yang lain sebagainya. Itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh para hamba dan jangan seorang saling menyalahkan kembalikan kepada diri kita sendiri jangan mengatakan, oh itu karena si fulan itu karena si alan yang berdosa itu karena mereka berbuat maksiat kembalikan pula kepada diri kita jangan menyucikan diri sendiri jangan merekomendasi diri bahwa oh bukan karena saya saya ini kan ta'at, saya ini begini saya ini begitu Jangan. Kita adalah hamba-hamba Allahu Jalla wa yang muqassir. Yang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa. Perhatikan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia terbaiknya umat ini, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku berdoa dengannya di dalam salatku. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya doa. Ucapkanlah wahai Abu Bakar, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathirah, wa la yaqfuru dhunuba illa anta. فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكْ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ Wahai Rabbku Sesungguhnya aku, aku telah memzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak Ini doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar al-Siddiq untuk memucapkannya. Wahai Rabbku sesungguhnya Aku telah memzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak kalau seperti ini Abu Bakar al-Siddiq, lalu siapa kita? Jadi, masing-masing kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Melakukan introspeksi, kita ini banyak kekurangan, banyak melakukan kesalahan dan dosa. Maka, kata beliau bahawa, munculnya bala. Itu disebabkan karena perbuatan dosa dan akibatnya. Wal afiyatul mutlaqah hiya at-ta'at wa awaqibuh. Adapun keselamatan secara mutlak adalah dengan melakukan dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan akibatnya. Fa ahlul bala'ihum ahlul ma'siyah wa in ufiyat abdānuhum maka orang-orang yang al-bala' Yang menyebabkan munculnya balak adalah para pelaku maksiat. Walaupun jasmani-jasmani mereka sehat. Wa ahlul afiatihum ahlul ta'ah. Wa in maribat abdanuhum. Sementara orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang ta'at kepada Allah SWT. Meskipun jasmani-jasmani mereka dalam keadaan sakit. Ukala, bahu ahli ilmu, di al-Asr al ada sebagian para ulama, mereka mengatakan ketika mengomentari sebuah riwayat yang bunyinya idharu aitum ahla bala fasy alul lah al-ghafiyah. Apabila kalian melihat Ahlul bala iaitu para pelaku maksiat. Orang-orang yang menjadi sebab munculnya musibah, munculnya balak. Apabila kalian melihat mereka, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-afiyah. Keselamatan. Maka para ulama mengatakan tentang riwayat ini, Inna ahlal balak al-mubtalawna bima'asillahi yang dimaksud ahlul bala. Orang-orang yang menjadi sebab munculnya bala adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Jalla wa'ala. Dan berpaling dari Allah. Lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ini poin yang ke sepuluh yang harus disadari difahami dan diakini oleh setiap muslim bahawa perbuatan keburukan kejahatan, perbuatan dosa yang kamu lakukan itulah yang menjadi sebab munculnya musibah munculnya balak munculnya bencana maka kita harus mengoreksi diri kita masing-masing kita berupaya untuk memperbaiki diri berupaya untuk menjadikan hari esok hari kemudian lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lalui sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberi magfirah diberi ampunan oleh Allah dan diberi taufik dan rahmatnya. Untuk senantiasa menjalani kehidupan ini. Dengan bimbingannya dan pertolongannya. Saya kira ini ma'asyara al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Pertemuan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.